נחום, פרק ב' הנה על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום. חגי יהודה חגייך, שלמי נדריך, כי לא יוסיף עוד לעבור בך, בלי יעל, כולו נכרת. עלה מפיץ על פניך, נצור מצורה, צפה דרך, חזק מותניים, אמץ כוח מאוד. כי שב אדוני את גאון יעקב, כי גאון ישראל, כי וקקום בוקקים, וזמוריהם שיחטו. מגן גיבוריהו מאדם, אנשי חיל מטולעים, באש פלדות הרכב, ביום החינו, והברושים הורעלו. בחוצות יתהוללו הרכב, ישתקשקון ברחובות. מראיהן כלפידים, כברקים ירוצצו. יזכור עד דיריו ייכשלו בהליכתם, ימהרו חומתה, והוכן הסוחך. שערי הנהרות נפתחו, וההיכל נמוג. והוצב, גולתה הועלתה, ואמהותיה מנהגות ככל יונים, מתופפות על לבביהן. וננוה, חבריכת מים ממי היא, והם מנסים. עמדו! עמודו! ואין מפנה. בוזו כסף, בוזו זהב, ואין קץ אל התכונה, כבוד מכל כלי חמדה. בוקה ומבוקה ומבולקה, ולב נמס, ופיק ברכיים, וחלחלה בכל מותניים, ופני כולם קיבצו פרור. איה מעון אריות, ומרעהו לכפירים, אשר הלך אריה, להביא שם, גור אריה, ואין מחריד. אריה טורף בדי גורותיו, ומחנק ללבעותיו. וימלא טרף חוריו, ומעונותיו טרפה. הנני אלייך נאום אדוני צבאות, והבערתי ועשן רכבה, וכפירייך תאכל חרב, והכרתי מארץ תרפך, ולא יישמע עוד קול מלאכך.